Тобу їх цілий світ, клуб, театр, туди сходилися діти з усього кутка, там висіла гойдалка, і стрибали вони з одного прикладка, соломи на інший, і драли гороб'ячі гнізди, і ховалися в схованки, і розказували казки. Клуня таїна. А як їм було гарно ховатися туди в дощ, який плюскотить десь горі, стікає з покрівлі у вибиті в землі жолобки». Тоді ж обідравши старі сніпки на хаті, спалив їх у печі, а хату вкрив необмолоченими снопами і викопав у саду яму та насипав дві бочки пшениці. Одначе знайшли і яму, і розшили хату. З усього збіжжя лишилася невеличка торбинка, яку Марія зашила для попа і поклала в комору, де в старій скрині лежало всіляке лахміття. Червоні валки з гармошкою і бубоном справно котилися з села до міста. А звідти з веселими переможними гудками йшли уквічені червоними полотнищами поїзди робочим Москви і Лінінграда от трудящихся Київщини. В газетах писали, що в Канаді бастують фермери, а в Будапешті страйкує 10 тисяч робітників. Там у приюті, ожах померла Анна Лукаш, колишня старчиха. Хліб послали туди й туди, і продавали його за бестінні талії. В таємних інструкціях вимагалося пресікати провокаційні слухи о голоді на Україні, давати отпор панікьорам. Приток дітей в город – це проїски кулака. А вже в селі мертвих закопували у дворах, садках, по хатах. В Кирилла також померло двоє дітей. Якось, лежачи на полу, Марія попросила Кирили. «Накрий мене платком із-за душі». Але він розкричався на неї, розпасиювався. Коли його якось не було вдома, вона накинула на шию зашморг, але двоє старшеньких не дали їй повіситись. Голова їхнього колгоспу «Шлях перемоги», настраждавшись разом з людьми, роздав картоплю, яка була в кагатах, а в район написав, що картопля згнила. До нього прийшов уповноважений ГПУ, арештувати. Голова вийшов до сусідньої кімнати буцімто одягнутися і там застрелився. Тим часом інші уповноважені виконували інструкцію на виселені, під яку попали і Кирило з Марією. Спочатку їх вигнали з хати, набісили свій державний замок, а вони увечері через дах залазили до хати. А тоді їх похапали і повезли. Кирило перед тим, як сісти на воза, Зняв нашийник з рябка, поцілував його і виштовхнув з двору, а ще попросив уповноважених дозволити забігти до матері, яка жила в старій хаті з молодшим сином Кириловим братом. Але той ощирив зуби, ми її шкуру на барабан натягнемо. Було холодно. Небо напнуло над хворою землею сіре рядно, з якого сіялася мжичка. Їх везли в телятниках через чернігів, гомель. Цілий день простоїли на околиці Москви, і чорт піднімав до загратованого вгорів іконця серед ульшу з тих, які залишилися мотю «Дивися на столицю, це тут живе дядя Сталін». І ось микнутий Марією прикусив язика, бо в його справі вже й так був запис, обругав матерними словами вождя партії і правительства, який так турбувався за нього. Їх везли в холодному, пронизаному кинжальними вітрами телятнику. А в Кремлі, щойно закінчився з'їзд переможців, по всій країні відбувалися парт-конференції. В жарко натопленому обласному театрі плескала в долоні обл-парт-конференція. І грав туш, духовий оркестр, греміли овації і одне по одному виходили на трибуну переможці та звітували про небачені досі успіхи і слали дарунки вождеві. Комбайнер першому комбайнеру країни товаришу Сталіну – ланток добірної пшениці. Дівчата-в'язальниці – величезну паляницю у вигляді п'ятиконечної зірки. Свинарка першому свинереві країни – п'ятеро поросят. Секретар обкому – клятву вірності першому колгоспнику країни та подяку, що прислав на Україну вірного Ленінця, товариша Постишева. Щоправда, клявся і дякував він українською мовою і не знав, що це вже є крамолою. Мотається для протоколу і незабаром він сам загримить у такому ж телятнику вслід,